Sfântul Pavel se gândea necurmat la cei din neamul lui și dorea cu toată puterea să le ducă Evanghelia Mântuirii, să-i facă să înțeleagă că Domnul Isus este Mesia cel așteptat. De aceea, cu orice prilej, căuta să le spună adevărul acesta. Își zicea, dacă nu m-au primit în Ierusalim, poate mă vor primi la Roma. Dacă nu mi-au ascultat mărturia în răsărit, poate mi -o vor primi în apus. Deși se afla în lanțuri când a ajuns la Roma, Primul lui gând era la Domnul Isus la lucrarea Evangheliei sale. De aceea și-a făcut planul ca să înceapă lucrul fără întârziere. În orice împrejurare ne-am afla, să nu uităm că înainte de toate este Domnul Isus și lucrarea Lui în noi și prin noi. Acesta e rostul nostru pe pământ, dacă suntem mădulare în trupul lui Hristos. Dumnezeu este deasupra oricărei împrejurări și El vrea să se folosească de noi în scopul Lui. Așa era Apostolul Pavel. Cu trupul era obosit, în lanțuri, bătrân, bolnav, dar cu duhul era vioi, tânăr și gata de lucru. Zice un înțelept, poți arde adevărul în foc, el renaște ca fenixul din propria lui cenușă. Dacă ești adevăr în Hristos și Hristos este adevăr în tine, nu poți fi oprit niciodată în împlinirea menirii tale pe pământ. Pentru că nu era liber să meargă în una din cele șapte sinagoge ale iudeilor câte avea Roma în vremea aceea, Pavel a chemat la locuința sa pe mai mari iudeilor ca să le vorbească, istorisind pe scurt faptele care l-au adus la Roma. Fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. Prin expresia fraților, Pavel nu-i considera frați în credință, ci frați după neamul pământesc din care și el făcea parte. Vedem aici o latura inimii Marelui Apostol, sinceritatea. El dă socoteală celor din neamul lui cu o inimă deschisă, arătând situația în care se afla. Să fim și noi sinceri, să avem inimi deschise față de frații noștri, ca anumite lucruri să le știe de la noi înainte de a le ști de la alții. Să nu ne temem să ne deschidem inima atunci când planează asupra noastră bănuieli sau interpretări sau anumite gânduri. Prin deschiderea noastră să limpezim situația. Încă un lucru desprindem din acest verset. Apostolul Pavel se afla întemnițat la Roma nu datorită romanilor, nu datorită autorităților civile ale vremii, ci datorită autorităților religioase din Ierusalim care l-au dat pe mâna autorităților civile. Aceasta este poziția dintotdeauna a credinței. Ea se află în dezacord cu religia, se află în conflict cu ea. În acest conflict cu religia, ea suferă sub autoritățile civile, dar nu din pricina lor, ci din pricina autorităților religioase. Așa a fost și așa este. Credința se află într-un permanent conflict cu religia, și din aceasta se naște opoziția ei, într-un mod văzut în fața autorităților civile, aceea de a purta statutul de răufăcător. Statutul pe care nu îl capătă în fața instanțelor civile, ci pe care îl poartă din partea autorităților religioase. Dar și pe terenul inimii noastre sunt lucruri ale religiei oficiale, sunt lucruri care au alt caracter decât credința, sunt lucruri ale tradiției, sunt lucruri obișnuite. Acestea totdeauna se vor afla în contradicție cu credința. Credința este o legătură de viață duhovnicească cu Domnul Isus Hristos, iar dincolo de aceasta sunt legături pământești, religioase, formaliste, firești, etc. Să trăim o viață de legătură personală cu Domnul Isus și vom fi zbăviți de toate legăturile firești cu lumea și cu lumea religioasă. Eu cânt cântări din dragoste de să-i pot nălta ușor spre Dumnezeu. Ca el se poate fi și ei, ASM, nemuritor și fericit, mereu. Ca el se poate fi și ei, ASM, nemuritor și fericit, mereu. Versetul 18. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul pentru că nu era în mine nicio vină vretnică de moarte. Este vorba de autoritățile romane din Iudeia, adică de Felix, care n-a avut curajul răspunderii ca să elibereze pe Sfântul Pavel, deși a constatat nevinovăția lui, lăsându-se intimidat de iudei, ținându-l doi ani în închisoare, și de înlocuitorul lui Felix, guvernatorul Festus, care și el a vrut să facă pe placul iudeilor, dar ca și Felix l-a găsit nevinovat. Dreptul roman era mai drept decât religia iudeilor, de aceea a găsit fără vină pe apostolul lui Hristos. Dreptul roman era drept, numai autoritățile romane nu erau drepte. Să fim totdeauna fără vină și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, ca să putem fi folositori în lucrarea Evangheliei Mântuirii. Dar cum putem să fim fără vină tot timpul? Numai într-un singur fel, rămânând în Domnul Isus ascunzându-ne în întregime în El. Oamenii ne pot învinui de multe lucruri și ne pot condamna la pedepse grele. Un lucru însă este de mare însemnătate, să nu aibă dreptate în învinuirile care ni se aduc cu privire la faptele. rele. Când oamenii nu ne fac dreptate, să ne amintim cuvintele Domnului Isus. Luca 18, 7 și 8 Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbuvește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Versetul 19 Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc înamul meu. Partea religioasă din lume se împotrivește mai întâi, mai mult și totdeauna lui Isus, urmașilor lui. Această parte l-au usândit la moarte și îl va usândi până la sfârșitul viaului. Cine se împotrivește felului de a fi al lui Isus, face parte din prigonitorii lui. Apostolul Pavel, în starea lui de vorbă cu iudeii, era preocupat de un singur gând: să prezinte dovezi privitoare la Isus. Inima lui era plină de acest adevăr și nici de cum să părască pe cei din neamul său pământesc care l-au trimis în judecată. Urmașii lui Hristos nu sunt părători, ci rugători, oameni ai rugăciunii. Cei care părăsc sunt fiii marelui părâtor, diavolul. Dacă inima este plină de Isus, nu mai încape și altceva. Oricine ar sta de vorbă cu noi, îl înălțăm pe el. Dacă suntem porniți să părâm pe unii și pe alții, atunci înseamnă că nemulțumirea ne umple inima. Din prisosul inimii vorbește gura. Când ne plângem, Domnul Isus nu poate să ne umple inima așa după cum dorește El să ne umple. În privința vrăjmașilor, noi avem de făcut un singur lucru, să privim la Domnul Isus și să facem ceea ce a făcut El, adică să ne rugăm pentru ei. Eu cânt cântări, salin orice durere să trezesc credința în Iisus, Să torn în inim dulce mângâiere, Și să arăt cale spre mai sus. Să torn în inim dulce mângâiere, Și să arăt o spre mai sus. Versetul Versetul 20 de aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdirii lui Israel port eu acest lanț. Din ce pricină suferim noi în lume? Orice suferință care nu este pentru Domnul Hristos, pentru felul lui de a fi, este o suferință fără urmări binecuvântate din partea lui Dumnezeu. Este o suferință din pricina primului Adam, nu din pricina celui de-al doilea, Isus Hristos. patru cu 16. Dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Cei legați în lanțuri, din pricina nădejdii, din făgăduințele lui Dumnezeu, sunt cei mai liberi oameni. Lanțul pentru Hristos rupe toate celelalte lanțuri care legau sufletul și îi da vânt să se înalțe în sferele înalte ale adevărului și ale harului dumnezeiesc. În înțeles duhovnicesc, Orice om este legat cu un lanț, lanțul păcatului sau lanțul pentru Hristos. Dragul meu, tu ce fel de lanț porți? Versetul 21 Ei au răspuns, noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare de la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Din răspunsul acestor conducători a iudeilor, vedem un gând ascuns prin care căutau să afle din gura lui Pavel unele lucruri din cele ce își închipuiau ei că ar fi vina arestării lui. Oare nu cunoșteau aceștia creștinismul? Nu era chiar în Roma o biserică lui Hristos? Omul are în sine semânța șarpelui cel vechi și această sămânță răsare mereu și în locurile cele mai dosnice, viclenia, Chiar dacă n-ai luptat cu bună știință împotriva adevărului, vine însă vremea când, în deplină lumină, vei fi pus la încercare. Fii atent, treci de partea adevărului și vei avea viață veșnică. N-a venit niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Un gând duhovnicesc. Frații adevărați nu sunt purtători de veștirele, ci totdeauna ei poartă numai vestea bună, Evanghelia. Purtătorii de vești rele sunt misionari ai diavolului. Să ne cercetăm totdeauna când e vorba de vești, ca să nu spunem ceva rău și astfel să fim printre misionarii diavolului. Eu când cântări să aprind mai mult iubirea În lumea unii pe unde trec străin Prin taina lor să îndrept spre mântuirea pe care har ode la toți nepii. Prin taina lor să-mi drepte, pe, pe care ha rodea la toți depimi. Versetul 22. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. O condiție principală în cunoașterea adevărului este aceea ca tu, omule, personal să vezi și să auzi folosind rațiunea ta în stabilirea lucrurilor. Când lași pe altul să audă, să vadă și să gândească pentru tine, nu vei ajunge niciodată la adevăr. Nimeni nu se poate hrăni și nici dormi în locul altuia. Cercetează deci cu deamănuntul tot ce se poate cerceta în problema care te interesează, fără prejudecăți și vei ajunge la lumină. Apostolul Pavel a fost întrebat de mai mari iudeilor din Roma despre partida creștinilor, așa numeau ei adunarea credincioșilor Domnului Isus Hristos, întrucât o socoteau ruptă din religia iudaică, iar pe el, Pavel, îl socoteau mai marele acestei partide. Răspunsul l-a dat în ziua când ei au hotărât să vină din nou la el. Dar am vrea să auzim părerea ta. Dragul meu, și tu trebuie să spui părerea cu privire la partida aceasta, de aceea ascultă în liniște și cu atenție ceea ce urmează. Știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Hristos și lucrarea lui stârnesc împotrivire numai în lumea păcatului și a minciunii. Hristos este pentru alții piatră de poticnire. Lumina supără numai pe viermi și pe paraziți. Fiind locul potrivit aici, spunem câteva lucruri despre partide sau secte pentru ca omul care citește să cunoască adevărul și în această privință. Pentru orice problemă este numai un singur adevăr, nu două. Cine caută cu inimă curată adevărul și cu dorință de a-și-l însuși, va ajunge să-l cunoască. Cine însă îl caută cu ochelarii religiei din care face parte sau al sistemului filozofic pe care îl iubește sau cu spiritul necredinței nu va ajunge niciodată la adevăr, ci se va afunda mai mult în întuneric. Găsim de bine să amintim că de la începutul istoriei ei pe pământ, Biserica lui Hristos a fost socotită ca o sectă periculoasă de către autoritățile religioase și de stat. Din pricina aceasta au fost dezlănțuite mari prigoane împotriva ei. Însuși Domnul Isus Hristos a fost socotit cap de sectă, de aceea l-au osândit la moarte pe cruce, iar apostolii săi au avut aceeași soartă în lume. Așa cum s-a spus mai sus, să nu judecăm și să nu rostim sentințe pripite față de nimeni, ci mai întâi să cercetăm totul cu multă atenție, cu răbdare și cu dragoste de adevăr, ca să nu cădem în cursa diavolului și a morții. Numai drumul adevărului este drumul vieții, restul este întuneric și moarte. În anul 1984 a apărut la Paris o carte interesantă, numită Enciclopedia sectelor din lume, scrisă de Cristian Plume și Xavier Pasquini. Cartea arată că după ultimele statistici, în lume există peste 6000 de secte religioase, majoritatea fiind de nuanță creștină. Între altele, enciclopedia spune ce este secta, prin cuvintele Secta este o abatere de la credința inițială și încercarea de a falsifica această credință dându-i o altă cale. Secta este o falsificare a învățăturii Evangheliei și a cărților religioase vechi sau noi. Secta exclude credința tradițională. Secta este un pericol social. De aceea este necesară introducerea unor legi ferme împotriva sectelor și profilaxia lor. Am citat din însemnări despre cărți și reviste de conferențiar pentru David, publicat în revista Ortodoxia 1985. Ce este o sectă? Cuvântul sectă este de origine latină, seco, secui, sectum, sectus și înseamnă a tăia, a separa, a secționa. Folosit în religie, cuvântul sectă înseamnă partidă, în greacă, hairesis, erezie, înțelesul acestui cuvânt este bine cunoscut. În Noul Testament întâlnim cuvântul partidă de șapte ori în faptele apostolilor, odată în 1 Corinteni, odată în Galateni, odată în 2 Petru. El înseamnă o doctrină sau un sistem de filozofie sau de religie care își are adepți uniți prin îmbrățișarea unei anumite învățături. Formațiile religioase mari, catolicismul, ortodoxismul, protestantismul, numesc secte pe toate celelalte formații creștine mai mici. Ca să înțelegem adevărul despre Biserica lui Hristos, Că ea nu este o religie sau o partidă din cele multe care sunt astăzi pe pământ, trebuie să privim lucrurile de sus în jos, adică de la Domnul Isus, de la cuvântul lui spre oameni și învățăturile lor. Mântuitorul nostru nu a fondat o religie, ci a născut un trup viu. Biserica este trupul lui Hristos, el fiind capul trupului numai cine are viață nouă din sine, cine este născut din nou din sămânța lui Dumnezeu, din cuvântul lui, primită prin credință în inimă, este mădular în trupul său. Într-un trup nu sunt partide de despărțiri, cum ar putea să fie. Unitatea trupului lui Hristos este făcută de Duhul Sfânt, e lucrarea lui. După cum s-a spus, trupul lui Hristos este viu, un organism viu, nimic mort nu se află aici. Moartea cu viața nu pot face unitate. Morții în păcat cu cei vii în Hristos nu se pot uni niciodată și după cum viața și moartea se cunosc și nu pot fi confundate, tot așa un om viu în Hristos față de un om mort în păcat se cunoaște de îndată. Nu numai învățătura lui Hristos aduce pe om în trupul lui Hristos, ci Duhul lui Hristos, unit cu învățătura lui Hristos, fac din om un mădular viu în trupul său. Romani 8 cu 9 Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Învățătura lui Hristos poate să o aibă și un ateu, poate să o aibă și diavolul. Duhul lui Hristos însă nu-l pot avea, căci el vine numai în omul care s-a lepădat de sine și a primit prin credință pe Domnul Iisus ca mântuitor, iar prin această primire a fost născut din nou. Religiile, partidele, sectele își unesc membrii prin învățătura și numele pe care îl au. Biserica cea vie este unită prin viața cea nouă din Hristos prin învățătura și Duhul lui Hristos. Ea este alcătuită numai din oameni născuți din nou, prin credință și printr-o predare conștientă Domnului Isus Hristos. Unitatea bisericii este un adevăr de cea mai mare însemnătate. Ea este gândul lui Dumnezeu cu privire la cei răscumpărați, este lucrarea lui, este rodul jertfei Mântuitorului Hristos, cum zice Cartea Sfântă la Ioan 11:51 și 52. Isus avea să moară pentru neam și nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe copilul lui Dumnezeu cei risipiți. După cum într-un trup fizic unitatea mădularelor o păstrează viața, când moare trupul mădularele se împrăștie, tot așa în trupul lui Hristos unitatea o păstrează viața Hristos. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. scrie la 1 Ioan 2,6, adică în desăvârșită unitate cu Tatăl. Temelia bisericii, stânca pe care ea este zidită, este Hristos, viața Lui, felul Lui, Duhul Lui, nu numai învățătura Lui, așa cum s-a mai zis. Duhul Lui Hristos păstrează trupul Lui Hristos într-o desăvârșită unitate. 1 Corinteni 11,26 Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Sectă sau partidă este orice adunare religioasă creștină în care nu se vede viața lui Hristos, Duhul lui în ea. Spirit de sectă, de partidă, are orice cult creștin pe care nu l-a întocmit Dumnezeu. Care cult este întocmit de Dumnezeu? În orice lucrare întocmită de Dumnezeu domnește pacea și bucuria. Trupul omului este întocmit de Dumnezeu, de aceea mădularele trăiesc în pace unele cu altele și lucrează împreună la bunăstarea trupului. La fel, trupul lui Hristos este lucrarea lui Dumnezeu și aici domnește pacea între mădulare. Privind cu un ochi sincer pe întinsul creștinismului, ce vedem? Lupte și iar lupte între culte și în sânul fiecărui cult. Da, numai în lucrările omului sunt lupte, nu în lucrarea lui Dumnezeu domnește pacea. Cine se strânge numai pe temeiul unei învățături și al unui nume de cult, constituie categoric o partidă, o sectă. Copiii lui Dumnezeu se strâng numai pe temeiul trupului lui Hristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ideea de a fi membru al unui cult creștin nu se găsește în cuvântul scris al noului legământ. A fi mădular în trupul lui Hristos și a fi membru al unui cult sunt două noțiuni diferite. Cina Domnului arată unitatea mădularelor trupului lui Hristos. Voia lui Dumnezeu este ca această unitate să fie arătată pe pământ. Cine poate spune că ceea ce se vede astăzi în grupările religioase este unitatea dorită de Dumnezeu? Repetăm, o sectă deci este o grupare religioasă, fie cu mulți sau puțin membrii mai veche sau mai nouă, strânsă pe alt principiu decât cel al trupului lui Hristos. Oriunde deschidem cuvântul, cartea lui Dumnezeu, nu vom găsi în vreun fel ca omul născut din nou să fie membru unei partide religioase dar totdeauna vom citi despre mădulare ale trupului lui Hristos. De altfel, privit dinspre cer spre pământ, lumea se împarte numai în două, trupul lui Hristos și restul. Dumnezeu are numai o adunare pe pământ, necunoscută de lume, așa cum nu sunt cunoscuți copiii lui Dumnezeu, din care este alcătuită biserica lui. Frații mei, copiii ai lui Dumnezeu, mântuiți, născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus, Treziți-vă zilnic conștiința de mădulare în trupul lui Hristos și nu lăsați să vă copleșească Duhul de partidă. Noi nu suntem partidă, ci parte din Hristos și îl urmăm pe El, mielul lui Dumnezeu, oriunde merge. Cele două părți din lume, cum s-a mai zis, nu se pot uni niciodată pentru că sunt naturi deosebite. Partea lui Hristos, trupul lui, trecând prin lume, stârnește împotrivire. Chiar și în noi înșine, partea firii vechi, se împotrivește părții lui Hristos, felul lui. Doamne Iisuse, biruiește Tu cu lumina unicului Tău adevăr pe orice suflet sincer care ascultă aceste cuvinte ca să devină mădular în trupul Tău și să aibă parte de harul răpirii pe care îl vei aduce la venirea Ta. Slavă Ție, acum și în vecii vecilor. Amin.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 Să trezesc credința în Iisus, Să torn în dulce mângâiere, Și să arăt o cale spre mai sus. Să torn în dulce mângâiere, Și să arăt o cale spre mai sus. Eu când cântări, s-aprind mai mult iubirea În lumea urii pe unde trec străin, Prin taina lor să-ndrept spre Pe care care o la toți de plini Prin taina lor să-ndrept spre mântuirea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 Și vreau și inima la gâng, și fala ta să cânte veșnic la ma celui sfânt.